Comença un nou curs 2013-2014. I tornem a participar en aquest programa. Així estem els cavironets i cavironetes del Col·legi de Seira. I anem a presentar-nos. Inès, Arnau, Paula, Antònia, Vicente... I anem a presentar els nous mestres. Letícia, Maite, Pau, Eva, Helena, Laura i Maria. Qui és la mestra, la mestra Eva? La mestra d'Educació Física. Qui és Pau? El mestre de Religió i Plàstica. Qui és Laura? La mestra de PT. Nova directora? Qui és? És Maite! T'agrada ser directora? Sí, és una experiència nova. És una tarea molt difícil? No és difícil, però té més faena. Avui també tenim amb nosaltres el mestre, el mestre de religió i plàstica, Pau. D'on eres? Hola, sóc de la Torre de les Massanes. Hola, Pau, t'agrada estar al Col·legi de Seyam? Sí, m'agrada molt. És un col·le menut, com el del meu poble, i m'agrada, sí. T'agrada ser el mestre del Col·legi Seró Mora? Sí, m'agrada, sí. M'agradaria vindre més que un dia a la setmana, però, en fi, per començar no està malament. Per acabar, volem informar-los que aquest any estem tractant el tema de l'ecologia i el reciclatge i per tant vo, vos animem a tots a classificar, reduir, reciclar reutilitzar! El pròxim programa vos contarem la nostra visita als tallers d'artesania d'agost. Adeu! Adeu!